І, чувши його непевність, Нігенбицький зверхні посміхнувся. Чи ти часом не злякався, сину мій? Нечистих боїшся? Мабуть, цвинту у вас не добрий. Цвинтер як цвинтар, образився гураль. Усе як у всіх. А порядні люди вночі дома сидять і Слив'янку смокчуть. Он з тобою скільки народу!» – схоже, перед в пастуха троїлося. «Без мене доведуть. Та ти хоч знаєш, хто перед тобою?» – спитав котрись піщенців. «Хто?» – відразу зацікався пастух. «Мати Божа! Його привилебність єпископ Гембицький, урочисто виголосив Чернець, отож не милий язиком, а веди куди наказує. Ні, ну і коли справді його привилебність, тоді, звісно, без особливого бажання погодився Гурат. Проведу, тільки навіщо вам туди ваша привилебносте? «Ходімо, ліпше, хильнемо по чареці на славу Господові! У кума мого це вже мій під навіщо!» Присадив пастуха-єпископ. «А твоє діло вести мовчки, балакучий син мій!» «Угу!» – преречено кивнув пияка. Але тут йому в голові майнула нова, і, мабуть, дуже вдала, як на нього думка». Я, звичайно, проведу, але ж у горлі в мене пересохла ваша привилебності. А от монастирські винце кажуть, усім винам вино. Непогано б скуштувати, а там хоч на цвинтар, хоч відразу на той світ, у гарному товаристві не лячно. Хрішно захоплюватися хмільним зіллям, сину мій, строго завів єпископ. Та чи не зіб'єшся ти з дороги? Сам розумієш. Вино глузливе, сикера буйна, А п'яна людина до худоби подібна. Худоби, що роздивувався гураль, То це ми з кумом, Ач, скажеш таке, худоба. Не піду я нікуди. Прямо тут спати ляжу. Торг тривав ще якийсь час, аж поки впертому пастухові видали нарешті одну завбачливо прихоплену собою сулію, Чернець візник, ніби перечував, що воно їм знадобиться. Після чого всі четверо вирушили до Танкого. Час наближався до півночі, але в таборі все ще горіли вогнища. Тож біля одного з них єпископ угледів знайому постать князя. Замислений лентовський сидів, обхопивши руками гострі коліна і загорнувшись у вовняну накидку. «Добрий вечір, ваша перевелебності!» промовив князь, не підводячи голови але безпомилково визначивши, хто підійшов до багаття в таку пізню годину, що і вам не спиться. Не спиться, сину мій. Обов'язок пастиря не велить мені сьогодні спати, а тому з'явився я до тебе зі смиренним проханням, чи не виділиш мені двох-трьох вірних людей для супроводу. «Куди ж це ви зібралися глупої ночі святий отче?» – здивовано підвів Лентовський. «І хто може загрожувати вам, що ви просите супровід?» «Звісно, я не проти, але...» «Та ось, вирішив до цвинтаря пройтися, глянути, що там діється. Коли все гаразд, помолюсь за душу покійного та й піду назад». Ну, а коли сам розумієш, сину мій, а провідників у тебе прошу, бо ж гориці кишать розбійниками, які не мають належної поваги до смиренних слуг Божих?